А в центрі кола було кілька дієвих осіб. Перший – Цап. Той самий чорний Цап, що його бачив Петро в лісі. Поруч сиділи дві жінки і перебирали пальцями його довге хутро. А трохи далі, осторонь, стояла Тетяна. Так, Тетяна у всій своїй красі і, дивлячись на Цапа, чарівними своїми очима, чекала. Хто й зна чого. У цю саму мить з натовпу, неначе корок з пляшки, вискочив голий розкуйовджений хлопець. Натовп вражено зокнув і замовк. А Петро, опинившись раптом серед вільного простору, під сотнями поглядів зовсім розгубився. Він отетеріло кліпав очима, намагаючись прийти до тями. Коли Тетяна, що так само стояла поруч із цапом, пізнавши свого квартиранта, широко посміхнулася. Від цієї посмішки Петра наче струмом пройняло. Він вмить виструншився, розвернув плечі і, пригладивши навіщось рукою чуба, вступив кроком вперед. І тоді Тетяна зареготала. Сміх цей вмить прорізав повітря, Діставшись, мабуть, до самих зірок. Пронизливий, могутній, Якийсь потойбічний жіночий регіт Пронісся лісом. І дерева ворухнули гілками, І пташки тріпотнулися по гніздах. А звук відбився від небокраю І повернувся назад, ставши сигналом для всіх, і за хвилину вже громада вибухнула реготом, свистом та вереском, хапаючись за животи, показуючи пальцями та б'ючи себе по стегнах. Задні лізли наперед, розглядаючи. Безліч грудей, животів трусилися від веселощів, і здавалося, в цю мить лише цап сидів на місці, не сміючись, ба навіть не посміхаючись і Петро, що миттєво знову втратив упевненість, розгублено озирався навкруги. А за хвилину на галявині з'явилася ще одна цілком серйозна дієва особа. «Ага! Ось йо він!» З натовпу за спиною цапа вийшов дід Юхим. На відміну від решти, він був одягнений так само, як і тоді, коли Петро його бачив уперше. У білу, чепурненьку свитину, бриль. Та очі його зараз буравили хлопця наскрізь, а важка бородавка на носі аж трусилася від люті. Ось хто сюди проліз. Дід Юхим несподівано легкими м'якими кроками став обходити хлопця з боку. На галявині в мить зробилося тихо-тихо. Ось він. Петро відчув, як нова небезпека підступає до нього з кожним дідовим рухом. Він очима слідкував за старим і відчував, як холоне спина, перша перевірена на рівні підсвідомості ознака великої справжньої ненависті. Петро відчув, як стає вбивчою тиша навкруги, як щириться натовп на галявині і розумів, що зараз буде щось страшне. «Всім стоять!» Коли дід зробив черговий крок, лейтенант раптом ухилився тілом, немов чекаючи удару і вигукнув. «Стоять, скоти, кому сказано!» На якусь мить усі завмерли. Не рухався навіть дід з юхим. Петро професійним поглядом кинув по юрбі, шукаючи шлях до відступу, і наступної миті його очі зустрілися з Тетяниними. В них відбивався повний місяць. І це було те, чого він шукав усю ніч. Це було те, чого він прагнув усе своє життя. Петро зрозумів таку просту істину, коли зустрівся поглядом з квартирною хазяйкою, і решта думок тут таки випарувалася з його голови. Тільки вона, тільки її очі, що притягували, наче безодня, від яких пробігали мурашки по спині і від яких не можна було відірватися, хай там що робиться навкруги. Натовп схвально зашумів, але то вже було байдуже. Тетяна, не відриваючи очей, Підняла руку і пальцем, самим тільки пальцем, поманила до себе, як манять дітей. І офіцер, що мав за плечима роки фізичної та психологічної підготовки, майстер своєї справи, один із кращих у відділі, підкорився цьому рухові, наче і справді був маленькою дитиною. Він зробив один крок, за ним ще один, відчуваючи те, що відчуває людина, ступаючи вниз із верхівки хмарочоса, смертельний страх і одночасно захват від польоту, подих смерті і солодкий щем у серці. А Тетяна манила своїм пальцем. І за один цей пальчик хлопець був готовий віддати душу. Крок. І ще один крок. І тут із кущів, що клином врізалися у галявину, пролунав сухий пістолетний постріл. «Що ж ти, скотино, не сказав, що вона дочка діда Юхима?» – промовив майор стиха. Партор здригнувся. Склянка в його руках затрусилася і поживна рідина хлюпнула через край. «А я не знав», – сказав він, раптом обернувши обличчя до Миколи Пилиповича. «Місячне світло відбивалося у його зіницях, тому погляд здавався трохи божевільним. «У тебе точні відомості?» «Сказати так було б помилкою. Ні». Тим більше, тому майор відповів єдино правильним чином. Він зробив таємниче обличчя. «Виясняєм». «Ой, з'ясуйте, будь ласка, бо вже сил ніяких нема». Раптом схопив його за руку партор, розливши при цьому півсклянки собі на штани, але геть проігнорувавши цей факт. «Тю-тю!» – подумки присвиснув майор. «Тут пахло ще однією таємницею». «Випий!» – запропонував він. Те, що не розлилося на штани, парторг слухняно вилив до рота, наче просту воду. Микола Пилипович продовжував по-батьківському обіймати парторга, якому в батьки аж ніяк не годився. Але є така наука психологія, і в академії навчають її непогано.